Formari oi hartzabal, zer gaitik e, biriatuko geroa ez toa Michel iriartzen zerrendarekin batera. Artkeztu ginen duela zazpi urte, gure biriatuko geroa izenean Eta izan ginen lau autetxi opoziziokoak. E, bada jadanik sei urtet erdi garrera autetxi. Ez, ez dugu den duenioan, izan e, berailekin lana egiteko manerarik. Gauza guziak gorde gaituzte, bilera batzuetan ere insultatu gaituzte. Hauzi perat, hauzi hau dut eh, gaizki hitz egiteatik edo gaizki idazteatik gure gaina. Orduan eh, pixka bat harrituta gelditu gira duela bost bat hilabete, lau bost hilabete eh, eskatu eh, gaituelik bost pertsona orkesteko berekin. Galdegin dugu nulaz, eta nulaz ez den duela bizpailu urtea jadanik gurekin lanean hasi, eh, ez gin nula esin Egun batetik bestera aldatzea zei urte oso txarra pasa gero, pasatak gero. Eta beste aldetik ere daukagu gure programa bat, nik uste ez dela berean berdina izango ere, eramateko, orduan duan bos pertsonatik bost bakarrik izanik gure taldekoak ez dut gure programa eramatea aldegoen aurrerat. Eta zuen ustez, e, zer dago eska, orre, eska era horren egiblean, zer gaitik nahi du? El duen urtean e, bere zerrenda eta biratuko geroaren zerrenda bat eginik e, joatea barba, txitxof, aranburu? E, berak esaten gaitu nahi duela bat asuna egian. Horregatik e, zerrenda bat eginez hori e, e, egiten altzela egia e, obeto bizitzeko e, kampaña hori eta hauteskunduiek. Eta um, bainaan uh, gu iz dugu ezgu ertzen or Azken azken bementuan hori uh, propossatza zen da hogoi ururtez, hogoi urtez hori uh, egiten alttzenen, uh, eta gure ustez uh, pentsatzen dugu uh, egi, egian uh, den uh, minori minori bera, bera dola pixka bat uh, falta. Irri hartek hogoi uh, ururtez horgeigonez, uh, Pentsatzen dut, uh, antzineetik, diat danik egiten altzura zerbait, bat asun hori uh, eloktzeko piskabat egian. Eh, eh, mm -hmm. Guk, jandioko, eh, uh, um, bakotsak um, gure aldetik, baina eginez kampaina bat uh, ikola saia et, eta ez, um, ez geha bat egitea gure artean. Gero, gero kusiko dugu, zege eta lan, lan egiten alko dugu, elkarrekin uh, Beraz duak ez duzue baztertzen elkarlan puntual bat, baina bakoitza bere aldetik e, joate malima da. Nola sentitzen duzue bideatu? herritarrak edo e, ogei urte pertsona bat hauzapez e, izatea aniz da? Eta, eta azkenean ikusten da bideatu, zatik eta ondia dagoela bideatun. Hasteko gehienez bintzat e, lehenuko familie xarrekin ez eta izan dira gauz utxusi batzuek erranak e, aldibidez hume bat aurkaztun da talde batean, eta familik uziaz egin duak izan dira. E, eta boen, oen ahiduz horbat egin, zatik eta horren aurka, baina zatik eta berak egin du ere. Elkarteak dira, dira herrian, ba, daude, elkalteak, badira bizpairu elkarte berekin antolatzen ez direnak. eta Ez dut uste elkarte kulturalak gutxenez behar lutek herriekin batean lanean berasua que eh, esperientzia baduzue eh, autetzi sarete eta inoagirrezu aldiz eh bueno orain erabakizu pixkat eh, beriatuko herrian nola ni en deiako eta baduela urte hemen bizi naizela eta hitz ba, egin dut lagunekin eta bueno, konturatu naiz pixkat nola gertatzen diren gauzak hemen ta nik utzetu dute oposizioa ere importantea dela ba irian politikan eta dena eta gero lana egin dezakegu elkarrekin baina bakoitza bere ideiakin eta eta gaina abertzalea naiz eta uste dut uh, biriatu nere importantea dela hori. Eta zein dira zuen e, norabide orokorrakola oraindik zerrenda osatzen ari sarete, programa osatzen ari sarete, baina baditu zue ildo batzuk Euskari buruz ere bai e, pizkate toki pizka gehio materia iriane. E, e, e, e, e. E, Kulturari buruz ere eskolkultura gure gure ustez ez du merezi duen e, tokiabiriun eta gero bon, sozialki ere bada, bada beti gehiago egitekoa eggian. hori e, aipatuko dugu heldu den irabetetan pixka bat e, pixka bat gehiago gure programa esateko zerre emango dugun gure programan. E. Beraz, e, azararen amaseian gaualdi berezi bat, geroaren e, gaua, behatzitatik e, aintzina. Ez da gaualdi berezia, zerte jodanik, bi urtez eginduko gaualdi berdina. E, Duan den urtean ez ginen egin egualdi e, arazoan den botxarra egin zuen, eta ez ginen ukan eskerpareta aurten ukan dugun bezala. Aurten berezitasuna bakarra da be, autoezkundea baino hilabete gutxi lehenago dela. Eta behin bestela izan da beti gure desmatxa bat urte guztiz eh biratuko jaieta ondoko bigarren larun batean beti antolatziak gaualdi bat. Ta zer dago gaualdi horretan? Da kontzertu bat uh, Joni taldearekin, hori da eh ondia Undayako batzuko yola stentutai talde hortan. Eh itendutai bal dutai belaian belaian kantuak Eta ilou dirait yo la scène et en autique dans une salle de débat dire chez uh, gasté e, um, et achidilait dans salle qui tiennent de la là où là où la bété zuekin naizela E, bireatuko biztanleak gutxitan mintzatzen dira antxeta irratian, eta laster e, bestetan e, murgiluko zarete, azte burontan, zer dira zuntzat bireatuko festak, zer maite duzue gehien bestetan? E, bestetan, ba, txiki-tsikitatek izautu beste hori. Az, besta, azten da, zuek uste bainoan asko dela nago, beste azten da, Itxian egiten delaik e, eskia, eskia egiten da herri txikietan Siberuan aldibidez egiten da eta, eta bilatu nire bai. Orduan pasatzen gira etxe-etxe, programa eramanez, ba, pasatzen ginen huengazteak basatzen dira, pakotza bere demoraldea egin behar du, eta jendeak ematen dute dirua edo eta aperitifa eta hemen mento gozo bat basatzen da, hori bestak baino bizpairu astelenago. Gero ondotik izan da, da tripotsa jatea, Orduan, ba, bireatuko berezitasun bada ere tripotxa egitea, ardilekin, Odolkia bezala, binean ardilekin egiten dena. Hori izan da gure lagun batzuek, bine men ez direnak, kanpot joanak, binean liku honatarrak egindako egin izan dako idea bat, hori tripotxa hori egitea, zertik bireatun jate txetan, aldibidez, bireatuko jaietan beti jaten zen tripotxa. Orduan, hori uh, gero berezitasunak biratu dauka ere e, antzara jokoa egiten da zaldiz. O, antzarak orain le, no, denboraz bizirek izaten ziren, hori hilak dira. Eta, bueno, gero beste guztiak, e, kontzertuak eta hori beste jai guztietan bezala. Jakin ez urteko azken jaiak direla. Bire. Eta gauza bat, um, Ez dela asko egiten orain bideatun da konzertuak erriko eh, plazan, goian, eh, frontoian. E, eh, Soldo ezkerpareta eginden geroztik eh, beti orain egiten dire eh, bat juan eh, konzertuak. Eh, eta gu horregatik eh, pixka bat egiten dugu eh, gaualdi hori, eh, berriro egiteko zerbait erriko plazan. Eta badakit... Eh, Bireatuko jendea maite dola plaza hori eta frontoian egitea horako konzertuak eta momentuko sobat pasatzea plaz hoktan. E, Egu heraldiaren arabera, enko seberko dugu hori, baina euria bada egitenalko da ezkerparetana. Eta inoaz, e, biztan leberri bezala edo nola bizituzu bireatuko bestak? Bueno, ni behin izain naiz bakarrik biratuko bestan, eta momentu oso ona pasa dut eta ustuut beti horrela dela. o polita da. Hendaiara zaala sandu zuzen bestekin geldiitztzen zara kasue, eh? hendaia edo biratukoek biratu <laughs>